Capitolul 14. În vremea aceea a auzit tetrarhul Irod despre faima lui Isus și a zis slujitorilor săi, Acesta este Ioan Botezătorul, el s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el." Căci Irod, prinzând pe Ioan, l-a legat și l-a pus în temniță pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său. Căci Ioan îi zicea lui, nu ți se cuvine să o ai de soție. Și voind să s-a temut de mulțime, că socotea pe el ca proroc. Iar, prăznuind Irod ziua lui de naștere, fica Irodiadei a jucat în fața oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea, cu jurământ, i-a făgăduit să-i dea orice cere, Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis, dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătoru. Și regele s-a întristat, dar pentru jurământ și pentru cei care ședeau cu el la masă a poruncit să-i sedea. Și-a trimis și-a tăiat capul lui Ioan în temniță și capul lui a fost adus pe tipsie și a fost dat fetei, iar ea l-a dus mamei sale. Și venind ucenicii lui au luat trupul lui și l-au înmormântat și s-au dus să dea de știre lui sus. Iar Iisus, auzind, s-a dus de acolo cu corabia în loc singuratic, dar aflând mulțimile au venit după el pe jos din cetăți, și ieșind a văzut mulțime mare și i s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară ucenicii au venit la el și i-au zis, locul este pustiu și vremea iată a trecut. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns, n-au trebuință să se ducă, dați le voi să mănânce. Iar ei au zis, nu avem aici decât cinci pâini și doi pești. Și el a zis, aduceți-mile aici, și poruncin să se așeze mulțimile pe iarbă și lungele cinci pâini și cei doi pești, și privind la cera ce binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și-au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fără mituri 12 coșuri pline, iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci de bărbați, afară de femei și de copii. și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt până ce el va da drumul mulțimilor. Iar dând drumul mulțimilor, s-a suit în munte ca să se roage deosebi și, făcându-se seară era singur acolo. Iar corabia era la multe stadii de părtare de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă, iar la a patra strajă din noapte a venit la ei Iisus umblând pe mare. Văzându-l umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă și de frică au strigat. Dar el le-a vorbit îndată, zicându-le, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Iar Petru, răspunzând, a zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. El i-a zis, vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă și a venit către Isus, dar văzând vântul, s-a temut și începând să se afunde, a strigat, zicând, Doamne, scapă-mă! Iar Isus întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis, Puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul, iar cei din corabie... I s-au închinat zicând, cu adevărat, tu ești fiul lui Dumnezeu. Și, trecând marea, au venit în pământul Genizaretului și, cunoscându-l oamenii locului aceluia, au trimis în tot acel ținut și au adus la el pe toți bolnavii și îl rugau ca numai să se atingă de poala hainei lui și cât se atingeau, se vindecau.